Ja. Yes. Jag bestämmer själv. Ja! Nu då. Ja. en sekusartist. Som före detta mariachi-spelare. Alla är före detta mariachi. Riba! Nu tar det just. Jag För detta mariachi-spelare är ny nyhårande. Uh, Galactus. <laughs> uh, Beyonder. Phoenix. Före i papper. Det var det papper. <laughs> det var en lapp. Jag tror att speci specifera i mitt huvud vad menar med papper. <laughs> <laughs> det kan vara, det kan vara något som Ja, det är var min klädlapp. Ja, de skrivit så mycket. Jag vill egentligen med ett äh, kapitel slut nu. <laughs> <laughs> <här> Ska du ett brinnande hus? Nej, vi har lämnat stället. Vi är på flygplanet. Nej, Nej. flygplanet. det är blir <här> <Det är kina. här> <är> <här> Nej. I vanlig ordning så satt vi ett på husjävingen. Ja, mm. Ja, det blir det. Jag rökte, ska specificera. Ja, jag med, jag hjälpte till. Det blev, blev lite för mycket för Jack Moshe, och då, då blev han lite tvärt på verkligheten. Så han kastade mål och Vad fick sagt. du ut av det här besöket nu? Mm. Mm. Mm. <laughs> Men vi har en massa böcker, en, en, en av böcker, tror jag. Ja, hemska, böcker, hemska böcker på. Hemska hemska minnen. Och såna papper och grejer. Det, det, är, det, är, det är. <gått> ja. jag tyckte det var rätt trevligt. Det vi gör på. Jag hittade en låda. <gått> <en, gått> och i <gått> <och lite bilar. gått> Jag tar inte jag hittade en fin bunt med papper och teckningar som Professor service. Säker. Vi kollar igenom så det. Det är säkert. Absolut. Jag galen bara titta på omslaget så det är mm. <gått> känsla i den där mm -hmm. italiena 50 Shades 50 50 Shades Ja, ni sitter på plan på väg till mm. New York, tror jag det var uh, Ja, uh, vi fick massa när vi stod på det huset vi satte eld på huset, stuff happened um, <laughs> Bad thing. Stod video i bundordning i källaren bla bla bla uh, Fick med oss en naken garden deltagare Um, I en matta. I en matta. Och hittade ett, en skitdeskript manuskript. Det är, det är med ett kärmålslästa film. Och sen har vi gått ner av ordet. Jag menar mig. Efter vi satt där på skiten. Så sitter vi då på planet och lyssnar på my açy Musik. <här> Det är ju sällskap. det är ju flinkbråd. Ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, Har ni med alla grejerna? <lär> Jag vet det. Jag har fått den på rätt klam. <lär> ja, vi måste på allting. Ja. Jag tog med mig på form av Joll Nektar också. För research. <lär> jo, men då har vi ju. <lär> men det var ju många. Vi hade typ en vi case. Ja, på sikt. Då fick vi någonting där. Ja, det. Jag, jag. jag berättar också för eh, professorn att han hittade någon ganska så störande skrift. Oh, titta, den måste vi lyfta med. Uh, ja, vi ska se den har det här. Ja, jag tittar på den. Oh. Oj, oj, oj, oj. Two point. Det blir lite test. That's a one hack of. får a... titta på den. Ja. Då lägger jag två poäng jag på. Jag tittar upp genom den så demonstrativt Så det måste Då behöver jag egentligen inte slå. Då tänker jag den är stängd. Då ska jag. ska stå fyra över. Fyra eller över? Mm. Mm. Då räknar du med tre poäng. Oh. Jag, tänker läsa. jag tänker läsa den. Då är det en fyra poäng stability check Mytor skulle du klara fem, för det är en myto-stabilitetskäck, den är svårare. Det tar ett par dagar att läsa den. Det är, bara, det är spel. Det är spel det är höjdpunkter, så att säga. Ah, yeah. right. mm. <laughs> det är en rejäl bibbarpapper, egentligen. Ja. Men jag tänker ju sätta mig och läsa den. Mm. Det tar ett jag det här jag den <snar> Fem eller fyra om Vad ska vi spänna? Eh, jag har en poäng kvar, så att det är Det borde spå. Vänt på det här lite. Du kan namna på minus, fast det ju... Tre, Tre så är jag nere på noll. Men jag får läsa det här. Jag har problem med att säga nej. För <laughs> <Yeah. laughs> stabilitet. Eh, det var en eh, Cthulhu Mythos. Ja. Ger det någonting? Nej. Nej. Eh? Mm. No. Det är så finns det är så allt vad ni har lagt åt tepp i. i, i <laughs> jag, har, jag har lagt åt tepp i allt det mer på torn. Men vi säger spettek vi flyger vi tar vi tag och flyger till New York mellanlandas. Mm. Uh Hur går det med han? ja, och du? Så att det kommer tåg längre där vår gasen borar. Nej, inte så länge. <här> ja, då sa då var vänta tills nektar nektaren har också. vi får ha han liggande där eller halvliggande med huvudet uppåt helst i mattan. Ja, så den kan hoppas ut. Ska bli jag tänker man att det tar en dag. är lite galna Jag, kan jag kan kan vet inte jag att din vad som är upp och ner så ställer han upp och ner till listan. Ja. Det har faktiskt hänt. Vi slår fast dem i vingen. <skratt> var det är lagomlad av varför. <skratt> det hänger som torped under. Men <skratt> det här var ljungen. kvällen den 28, det vill säga att det tar ungefär ett dygn mellan mellan landningar då alltså har då. Då får man tillbaka allting utom lås stabilitet som man spännat. Vi får tillbaka alla såna här general mm. General abilities. Eller något så där franska. Mm. Nej. Men jag har ett språk över. Mm. har Vi eh, behöver åka till Bangkok. Jag har fyra språk över. Bangkok. Du Eller Sydafrika. Vad? Bangkok. Ja. Och sa du? ni fick man tillbaka de som man har spällt här. Mm, utan stability. In och hems. <laughs> men det är ju ja, de spänner men. De såg det snart tror jag. Nej. Vad? I Bangkok. Ja, nej, jag tänkte nästa gång. kanske. Ja, ni pratade om Matchband. Chicago. Det såg att det var skit. Ja. Los discos. Doğra me da incluído o jag precis maskinen. Ja, det liksom är <lars> <lars> ja, det där är Det, <lars> det var mamma i vi hade villar det det. Ja, Vi kan avsluta kapitel Ja, här. Får ni refresha Så att ni spender er tid nu när ni kommer till New York ja, ja, det är mycket Anhöriga och, och vår uppdragsgivare Oh my wife Och så får ni ju tillbaka mm. Helt två per dag Om ni är någon som är skadad mm, Jag, jag har få en Nej. Om ni vilar Kan ni göra något. då. Och sen alla investigative abilities refreshar och General abilities refreshar det är bara stabiliteten som kanske inte refreshar. Det får ju ni eh, skjuta kontakter med sås stabiliteten så ja, stabilitet. jag säger ju att Det Jag är på så att är det på jag på Ja jag är till och med min föl, mycket hur mycket jag kan. Och äh, min, ja. och, ja. och, ja. Även och ja, ah, jag även rapportera till familjen så. Ah! Jag eldar dig upp, magkultist! Ah! Ja. <laughs> och sen kan jag. Resen börnde komma hem. <laughs> komma interpersonalt <laughs> um, ja. det eller Ja, om så är det vad jag har. <här> De använder alltså det här mexikanska mariachi bandet för att spela in en skiva med den här gudens ord på. För att kunna sprida ordet. Mariach-musiken är alltså helt av De måste förgöras. Alla <här> mariach kan ju gå med en välvillig... Uh... Keeper delar ut build points efter äventyr eller efter kapitel. Och så vet inte ha så. Ja. Men han gör det ändå. Mm. Då, som ni inte. Ingen av er. Som då, är värdelösa. Då, ja. Ja, men, ni löste det mesta på ett bra sätt och hittade nästan allt som måste bra sätt. Nästan allt. Ja. <laughs> well. Så, We ni, kept to the plan. Två build points det är ratio för Ni får köpa ett för ett. Alltså, så ni får två build points. Ja. Du kan köpa en nytt löpning ny, i... Uh... Weapons! <laughs> ja, vad ni vill. Ja, det, du kan ju behyra, va? Ja, inte, inte credit rating, sanity och stability får ni köper. köpa. Nej. Jo, men nu har vi ju måttat... Vi får se om vi får tillbaka några... Stabilitet. Nu ja. ska vi inte. Nej. Jo. Ja, Framboller sköt sina kontakter och umgås med sina så på största Ja, men. Ja, har ju tillbaka sina stabilitet. Allihop. Ja. Refresh really Upp till taket Ja oh, mm. Jag eh, pratar med min familj är Och bara... Conor Banker och Olga Det är bara vi som har sattat ja. äh, Och jag har brått äh. min, min gravida fru Valicia Och eh, dessutom rapporterar inte Den dagen Och kan inte berätta Om det här ganska drogringen Som var i LA Det vill han säkert höra med honom. Ja Jag eh, kan till och med Ge dem en Vi med det här På hiten upp, upp, upp, upp. Hmm? Det blir ingenting med dig jag, är inte med, jag vet du blir bra då. Vet inte. Vet inte. Vet inte du. Men nu har jag saknas det stället då. Jag räknar med att spendera några dagar i New York. är en tur. Ja, det är har märkt mm. det kan mm. inte göra någonting åt. Nej, Men, det är plikt att informera. Ja. vi kan stöna till i det. Här här Men det var för sjukt också då. Malmö. På vägen <här> Innan ska, vi kommer vi till banken. Åh och... oh, vad fint. Vi, <här> vi, vi ska prata med en Montgomery Donovan. Mollog Som är tydligen är expert på att all... offra saker och ting. Åh, oh, drick litet mm. offerexpert. Oh, I vilken värld är vi från bara? Vi vi får från New York så. Vi är precis bara Vi är outside oh, country just nu. By the way, what happened with the crazy man? Ja, han mockta till och döser lite till det där. Har vi Matta, försöker följa på ja, det man är. det. kommer lite lågt. Det är rätt så bra produktion ja, ja, ja, det Han ja, är typ lätt att oss. Manta. Vad kokken? Vilket just Malta Ja, i valet. Jag har, har en lista på mm. hur mycket. Men det är, är lite nu den borde du kunna spränga Ja, precis. Det är lite. Och sen så har de nätproduktion även i Mexico City. Det är mitt sten är ju bara. i oh, Mexico City är internet det är inget så mycket där heller nej, så det, är det är säkert enkelt. Det är bara typ bad stuff stadion nu Så det är det så här att det här då har ju fått för sig att de här de här skivorna förkunnar ju gudens ord. Så att de, när de sprider de här skivorna Så startar de liksom nya jag ska jag säga Nästen mm. Från den här kulten som antagligen då Tillverkar den här näktaren Genom den där tungan och det där Som du berättade om Jag har bara walk, på vänster. Jag har bara walk in the line på hjärnan Walk in the line <laughs> the the Like the burial the där ni Vad fan vi det? Vad är det för ett gubbe? Var finns det? Det är, <tap> det, är <guggde> det var så. Och han stått med än. det visste jag inte. Ja precis nu när vi fångar dem så bara. Vänta lite, du står i två. är. Vi ser etiketten på sulan. Nej, nej. Heti. Namn är inte. Vi för att så ser det ut som en kvalitet. Heti är Det är <tap> det du? då tog vi rätt. Ja, du har din karaktär. Ah, ah, okay. Ja jag har. han har Ja han ja, <går> <går> ryggen till. Wow, Varför <går> Vad? Han glatt. Det är Samson samma <går> ja, Det var bra. det var precis det vi skulle få ta på. Ja ja trevligt. Ni skulle väl hemskt gärna vilja veta mer om din lilla. Titta bort dem nu lite på Sunny. Där är business. Hej, hej, hej! hej! där. Ja, hej! Nej. <här> Men ni? Jag är inte så som jag jag tycker inte att det är äh, på kort tid, äh, äh, men det här håller på att ta. Jag vet inte hur vi den här killen. Det um, här um, är listan på uh, någon som hade psychoanalysis. I ja, den. nej. Vad General. Uh, general. Oh, oh, och systemet, uh. Men det här Walker, mm, Walker, nej ja, men det var ju, Walker var ju han som... <laughs> Åh vad lår hade gäl i bilen. Nej, det är visst inte om. Jag skjuter bara på däcket. Ja, Det kan vara alltså. Ja, men då var han han dog ju inte i bilen för han åkte i bilen och råkat in i stenvägg. Ja, och snälla väl. Han slog sig. Jag försöker ändå få honom vem det är som man jobbar med för vi alltså vi får ta upp all nekter. Och visst. I grunden. Ja, det var min. Jag har mina terminer är Det var mina huvuden. Det ja. mm. ja, Det ja. var min huvud. Det var min huvud. Det här mest, huvud. Det var min den Det var min huvud. Det Ja... min Det var min den Det var min huvud. Det var min huvud. var vem, Vem är Hur fick du tillgå till den? <skratt> man, får, man får vara var noga med, med näringen. Det går åt mycket. var äh, <skratt> inmaklig. Vem är ni? Alla får kasta ut på mig i flygkålet. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, nah, ja, jag vill inte. Vad fan, ni klär det på er. <skratt> <skratt> oh, ja, vi kanske kan lämna honom vid en senare så här. Ett mentalsjukhus. Släpp <skratt> ja. ut mig. Ja. Ska vi släppa ut dig, självklart? Ja. <skratt> ja. <skratt> ja det Här, här är en fruktkoj. Här <skratt> <skratt> har en fruktkoj med dig. <skratt> Håll i mattan <skratt> så går det bra. <skratt> Säg hej till Go Growth. <skratt> Han, ska vi ha hjälp? Han äh, växla från äh, lite sådär jag, jag, jag, jag är hemskt gärna att ha hjälp men det var jag i ja, en blick, har ingen... Nej, Vi har inte hjälp folk hur som helst ja. Jag är faktiskt från polisväsenet du... Jag har, alltså, du, nu duger det <laughs> <laughs> Jag har försökt hela tiden Jag hela <laughs> Nej, men var han inte Var han fel att det här. inte utan fruktkajer. Nej, men han är fullt ren där för mig. Det försökte om är lite mode diskussion. <skratt> <skratt> ja, nej nej nej. Han ja, innan han forts boxningen skulle liksom. Han har växlat så alltså mellan lite halvgalen, Halvbalen kanske lite närvarande och helt borta. Ja. ja. Men om vi låter han vara lite till kanske han lyckas till. Näktar ja, till. Ja, precis. Näktar till. Vi, <rätten> vi ger ja, lite kaffe. vatten och... Kaffe. Jag tror, jag tror, jag tror lite en en, en kaffe. Jag. jag tror att det är ungefär en långvarig bruk i handen. Det SS. Va? S, S. S, S. S, -s. Nej, jag tror inte vi har ett stött på någon som kan ställa överens för S, Det känns som att uh, vi sitter lite här och sen så sitter du och ah, hittar det här och sen så... Ja, uh. Det var närmast mig just nu. Mm. Ja, det blev nog närmast på klavet du mm. Tillräckligt på det också. Ja, ja, men jag bjuder ju på vatten. Mm. Jag föreståg att vi i dubbehåll och vidrar. Är det för Den SS Fa. nämligen... Alldeles. Gillar <här> Jag fanns uppe på doponesin sjukhuset i New York som ja, ja, ja. Då, jag, kan, jag kan vara jag in. Han insisterar på. Och sen det, kanske och, han och, kanske, kanske om några månader eller några veckor så går det, det fullt igång och nektar då medans Jo men du vet han hade han ja, hade verkligen han jobbar ju prata uh, Ja min kollega i SND bol. <laughs> Okej, okay, de är osäkra på alltså. Ja. Skyller ja, dig inte. Han behöver ha lite uh, avgift. <laughs> ja. Han behöver ha det. Men det här. You, you may instruct your disciples to present themselves at the fragrant honey shopping farm. Nattron. Vad var det för en näring? Är i det finns en del saken behövdes. Frågar jag, får du mår bi-kurisitet? Hä? Näring? du sa att jag behöver näring? Ja. Vad är det? Lusta. Så sen har vi någon annan JB. Okej. Just ska jag lägga till det. Vilket omgår bra. Jag mariachibandet JB Mariachibandet. Jag börjar på det. Jag gå över här Vi hade kunnat fortsätta i Los Angeles också. Alltså, det finns lite spår här. Jag kan jag kan är lite nu. Ja, det är det plot threads, sorry. Ja, vi några med typ Ja, Viktor, du som jag börjar för med anteckningar. Jag bara göra lite så här. Det är lite kavs Ja, det kan du göra. Ja. No. Är... Ja, lite uttryck. Spar... <laughs> Spar på <istället>. Nej, nej! Vad <laughs> är <laughs> är det kampan. Ja. Han har vi. är han fortfarande i mattan? <laughs> jo, ja, han är inrullad. Vi har inte släppt ut honom. Nej, men jag hoppas han är det faktiskt. Ja, fortfarande vi naken. Inte, vi vill inte ha honom vare sig viftandes med paketet eller viftandes no, någonstans. Nocken no, kommer ju ske två. Eh. <laughs> men han är ju i synnerhet otrevlig. intressant. Det blir ju inte att det är nu utvat. Nej. Varje nej. Det är sant. Tack <laughs> tack, <laughs> det är bästast. Det jula sjön fick jag hört. Har du någon som sa någonting? Nej. Mm. Vem kan det ha varit? Mm. Salin. Nej, ni får komma på teater för att veta. Mm. Så förstår ni. Teater. Teater. teater. Ja, lusti. Då kan det vara som att veta. Aerus, han finns inte med dig. Han är Aerus alltså? som jag. Nej, har ingen koppling till Afrika. Um, <laughs> was, um, <laughs> uh, I was for can. Yeah, so it was. Oh, I'm a I go yet on and discussed the black man, but they assume that we are working for an African paymaster. master. Therefore the plan time so fond of have helped cultivate that land det det enda som har pratat det ligger flyger flyger det att han kommer gör det här men jag att det är ingenting det ni Ja jag ser vad de nu jag har Ja är Ja det är liksom på vägen Ja. Anyway, jag får väl säga att jag tar, kan ta av. Men det de med ett avhopp och stod där med. Ja, men han kan ju sitta där Någon så länge. Under hela frigörelsen. Då kanske får du får behandla mig med kock i vecka eller månad eller något. För de pratar om bank Okej, okay, ja. Jag kan telefonera. Jag bank. kan ju mm. till Om du nu sprids det. Ja, så, ja. så är det jag Jag ju hur är. Ja, det ju jag ska Jag telefonera Ja, så, så, så, Ja, det är Hej! <ris> <här> e, om ha en... ja. han inte har en gjälls så behöver omedelbart Läggas in Ja, kom ja, då. Ja. Ja, då. vi in. Ja, så. Hans brain Vi tar en tid med lekko- och Ja, ja och så det är hans bil. Alltså. Ja, den där elektriciteten, den är fin. <här> ja, ja det är Nej. då skulle ja. ja. ja, vi gärna ta. Där packa in få parkina sin bil och, och gå right. in. Ja. Mm. Till så får vi se om han kan få ut något klar ju det att han är då och har nånting varje så han är lite klen ja ja ja klent, ja ja inte riktigt ja, ja. Det är inte ja, ja. Mm -hmm. han är inte riktigt klen ska han är inte ja han är inte riktigt klen ja han är inte riktigt är ja vad får jag? Fast det är en ja, Mexikos-serie. Jo, Josef Engel, heter han. Josef Engel. Eller? Jag har varit med, med mina gamla kollegor. <här> Min <här> nära nog där. Josef Engel. Jo, men de men, har någon slags... Skulle... Om man börjar pinga till så ja. får du gärna höra dig med. <här> ja. Försök få honom... Stabil. Ja, ja, vi ska dosera och se vad vi tar. Vägen. Men, men den stora frågan är ju egentligen vad är vi ute efter? Är vi ute efter att liksom, stänga ner, eh, nekta produktionen, eller är vi ute efter att få reda på sanningen? We want the truth. You can't hand on the truth! Probably. vi måste ta är inte Det är enkelt men det är enkelt men det är enkelt men det är enkelt men det är enkelt men det är enkelt men det är vi men det är det är vi pratar med är fina men det är produktionen är egentligen mer en i bisak i det riktiga fotet. Mm. Men stänger man ner alla dem så kanske det blir mycket bättre. Ja, det kan hända. Men det, det, det kan lite. bli bättre på lång sikt. Omfattande portion man... ändå portionligt det här. Var. Har du en telefon? Du? Ja, det är inte igång. Eller ska jag ta igång den? Nej. Mm. Mm. Och ja, det verkar ju som det här det finns ju i Mexiko. Och det finns produktionsenhet i Mexiko. Brand, brand, brand! Ja, vad ja. ja. <laughs> Och nu eh, kan vi få adresser, kanske om vi ska stoppa. Vart de har du du med? Ja, precis. Och sen. Eh, och då tillverkar skivorna i Bangkok, eller vad fan om gör. Eller? Om man behöver åka dit för att ta på de vägen. Ja, men då kan man jag... ja. Hmm. Ja, måste får läsa den nu. Ju... Nej. Nej. <laughs> jag kommer väl inte att vara i samma byggnad förbund, så. <laughs> mm. Mattias så. Matias karaktärer läser man att han deljer inorlet. Ja, det. han har mm. pratat med mig under tiden. Ja. Jag håller på att titta igenom anteckningar. Jag har, jag har en poäng till har. här idag som inte har mer. <skratt> ja, jag står Jag inte Det är samma ja. ja, Den modellen fick sova mer. Mm. Mer? Har de sovit redan? Ja, de brukar <laughs> somna vid sju och sen vaknar om de strax efter åtta sådär som när hon ah. är vakna till... Halv Ah, Så bra! Ja. Det är praktiskt om inte annat. Ja, extremt. Eller hur? Mm. Jag är jätteglad för den fantastiska planen. Och <laughs> du får vara del av den, upp precis. <laughs> Men, du får tala om fantastiska planer. Vad gör vi? Precis. Vi har ju en hel del spår. Ja, men jag har lagt in honom där ja. som Josef Engel på mentalsjukhuset. Ja. har <hör> Ja, på min kollega då, Conrad. Han ska då få någon stabil och sen ska han prata med honom. Så ska han se om han får reda på någonting. Ja, perfekt, perfekt. För jag har ju hela tiden uppdaterat honom. Det. Ja. Ja. Dock inte talat om vad vi har mm. gjort redan men lite... Ja. Under, under den här liksom downperioden också så, så tar jag reda på och läser på lite om Niala Thorktep. För jag misstänker att service inte känner till särskilt mycket av. Det borde finnas något slags bibliotek i New York. För att få bara en liten översikt. Ingen djupare kunskap, eller... Ja, det kan nog skakas där. Bara så det lite några då. <coughs> Legende så. om... Ja, precis. Så, så karaktären är up to speed. För <laughs> det... Är... Oh, du. Jag har ju tillgång till bibliotek och sånt. Det Ah, så mycket Ja, library är så så Ja, det är det gör det. En då. Ja. Nu pratar jag om honom då som The Black Man här. Och mm. uh, i en... Jag en, uh, uh, pratade om Goldroth som var liksom den som var den här med tusen munnar som då sprider nektar omkring sig men men uh, som vi slår in på cyklet nu då han övertygad om att det är tar fått upp. Djävla killen som som uh, ligger bakom mig istället. Hey, nej, Nej. <laughs> <laughs> Frens. <forlåt. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> You're not worthy of this group. Ingen. <laughs> <laughs> <laughs> There's many things but it's not the old king is not one of <laughs> Nej och de håller ju på med den här Lekta produktionen i alla fall och ska väl sprida den ännu mer eh, och har spelat in någon sån här skiva någon singel som de sprider för att öka den här produktionen då och nådde de på att spela in ett fullängdsalbum för att det ska bli ännu bättre och de är då baserade och har vi en adress till eh, Mexico City. Så det verkar det vara som att liksom huvudproduktionen ligger på Malta, i Valletta. Eh, och de försöker <skratt> även sprida det till Bangkok. Där har vi en adress också och ett lösenord för att ta oss in. Annakt <skratt> och Ja, det är oh. ungefär så. <skratt> Men det var inte här för vi var här. Vi skulle åka till och leta efter någon som hade försvunnit. Ja. Oh. <coughs> Så det är frågan Jag vad vi vill göra. Om liksom, vi tror att ja, men visst, vi kan åka till Mexiko och sitter, liksom och bränna ner skiten. Men kommer vi närmare vårt mål? Vårt mål var ju att reda på varför han blev dödad. Ju. Hennes far. Ja. Och det, är ju, det här är ju varför han blev dödad. Ja. Det står även här i då att det uh, kan ju Walker ha, uh, hade uh, till uppgift liksom, att ta hand om alla som konfinerar operationen. Så so Walker Texas Ranger is no more. Det kan väl vara där igen. Var det Walker vi hade igen då? Ja, det misstänkte vi. I alla fall starkast för det var han som stod i... Uh, I man, var det han i garaget? Ja, skit. Som körde iväg med bilen som farol och sköt på. fantastiskt skott om jag får säga det själv. Precis. <laughs> Träffade sig i den här Hindenburg. <laughs> <som en barbana. laughs> ja. Så den bara vinner. Ja. Fantastiskt <poet> skript på den. på den. det. Fred Honey Shop. Som Mexiko sitta i Malta, Bangkok och Koff. Mellan kapitel så alla all abilities refresh. vad är det för Mm. Ja, men det här hade vi sedan inte ja, ja, men ja, nu har vi haft på våran ja. ja. morgon. Och det är utomställning. Utomställning. Utomställning. Nej, stabilitet är ju... Får du tillbaks om du har pratat med dina käror. Dina sources och stability. Ja. Du umgås lite med dina nära och kära ja. eller vänner kollegor Och sen får du dessutom två build points. Du får två pengar som du kan förbättra. någon vet, kan två förmån. På, är det på general då? Eller är det på något annat? Ja. Nej, vi kan lägga det på... Valt som? Mm, allt utom credit rating, sanity, stability Aha, och yeah. health. Är eh, vi eh, åkte till et, Etiopien med Sal? Men sanity, stability fick man tillbaka. Ja, Men Men sanity får man tillbaka. In, inte inte, sanity har du inte förlorat kontrakt. Nej, det har jag inte. Nej, det har jag rätt på dem. Resemusiken, glömde jag ju. Så det är två poäng? Ja. För det här är tränomusik eller? Ja. Resemusik. Ja. Ja. Ja, vad ska vi hitta på? Vi får ju helt enkelt prata med Folks junksilvern vad hon nu heter ja. Janet. hur de måste Och då tar vi har kommit fram till. Ja, naturligtvis. Åka lite, helt okej. Men folkcoin. Det är lite kon. Ja, och mariachi band. Jätte. Vi säger fyra dagar i New York kanske. Det blir nog någon... mm. Plus en för dag er. för resan eh. Ja alltså ni kommer fram kvällen den 29 Så jag äknar inte den som en dag egentligen 30, första maj, 2 maj 3 maj 4 maj kan vi börja på att göra annan sak alltså. mm. Mellan gång Mm -hmm. Gå då. Gå då. Gå Vad är det som är det? är Ja, men det är, det är egentligen upp till uppdragsgivaren. För att det är, egentligen så har vi ju... Mm. Nu mm. får vi snacka med uppdragsgivaren Ja, precis. Ja, sagt. Ja, precis. dit. är Jag kör. Plump, plump. Eller hon, ja, hon har ju ett äh... kontor. Ja, vi telefonerade ju innan de betalade tid, Anton. Ja. Hon måste ta till att vi har en plats. Hon gör sig tid för det när ni vill. timmen vills när vi grej om hur det faktiskt är man är. Ja, vi vill... måste ju förklara det där. Vi fick ju nu vill veta allt. Ja, vi Hon vill reda innan. Ska vi berätta allt förresten? Ja, och resten av mina. Vi berättar det mesta. Och, ska vi utlämna ska vi utlämna lotten? Ja, branden ord död. Okej, okay, ska vi utlämna något förutom våra inna illdöd. Ja. Uh, ja. inte inte riktigt allt men <laughs> Det här att vi har och dödat Kan vi väl liksom lite givet Vi har inte gjort det utan det var de vi hyrde in can the fire it. mysteriously started Det var väldigt rörigt, kaotiskt Samma kött som gans Skurka och deras eldorgier Det låter här Lars beskriva Så blir det bra Ja just Tre timmar sen Hörs ögon liksom Ja jag ska <skratt> förklara själva den tävlingen någonsin sett. Ja. <skratt> Fruktkaja är lite bättre än man kan tro. Jag har en av de liksom också i sammanhang vad den här boken har, har gett till att tänka på. Vad vi tänker att vi har kommit fram till med svarets död. Hon, eh, ser mycket, mycket bekymmad ut Och eh, när ni är klara så Säger ni att det här ser ju Mycket värre ut än vad jag trodde Från början Då är det alltså fortfarande en pågående Någon form av som spännande. Mm. Pågående, välsomspännande Avguda Dökan Slash doghandel Slash, droghandel. Slash, droghandel, Slash som, järnfett och, <laughs> Äsch, Bär, och som fortfarande <laughs> och som är troligt mm. mot mm. många förmodligen mm. här och jag kommer att henne. Ja, det här är stort Det är riktigt jäkla stort Jag skulle hyra en liten legoknäkta och liksom slå till liksom. Ninjas! <laughs> mm, ja. ja, jag har inte riktigt de kontakterna utanför ja. alldeles gränser som jag har men jag är givetvis breddomd det bistår ju med all hjälp jag kan Och jag är, skulle verkligen Vilja jag, jag ber att fortsätta eftersökare Och utstoppare Ja nu är ju för att det är ut, inte Det här först inte gör det ändå Det kommer att vara kommer att vara i fara oavsett Det här är Vi kan gärna Fullfölja stort vi kan Det är bara frågan i vilken riktning vi ska, vi ska ta oss mm. Mexikant. Alltså det mest naturliga Borde väl att Precis, Mexiko Får stopp på den där skivan mm. Så att inte den distribueras till fler Så att mm. de kan sprida det mm. Mm. Om det är förstärkade Alltså har är... Det låter inte jag Nej, det mm. låter nära, ja. så nyttigt som man gör det Nej, det är det är bäst Nära, ja Som verkar vara på Det känns som att vi måste fara på mer Om det här uh, hip hop eller vad den heter uh, mm. Innan vi kan göra någonting åt det Blä, blä, blä. Jag vet, vet Jag vet inte. Jag ska bara ta dig du bli lite. Okej. Ja, du är ju inte ute i du ju i en tron så här? för det är det du har påbörjat. Ja, uh, plikten, ja. Mm. Tänk kalla. Jag känner ju en plikt, framförallt om det är flera sådana som vill åka, att jag måste ju se ta efter ta hand om det. Och en annan som är liksom lite antropolog, arkeolog, det är ju intressant liksom att se de här avgudade ökarna. Jag styr på det Jag var ju in the blood som drivs, så du känner ju definitivt att det här är ju mycket trevligt att... Det är roligt Röligt det här Han Ja, vi får se både liksom, Mexico City Och, mm. och Ma Malta Och liksom, templen där Utanför Valletta Och Bangkok Fantastiskt Fantastiskt Råd, Är Fantastiskt Ja, en fantastisk Jag är glad att dela Som fläckan så Som så jag vill ändå förresten att Giacomo aldrig har lyckats bringa sig till att berätta exakt vad det var han såg i Kjellard. <går> Jag har försökt. Å, det ju försökt. Jag står... har Du hört någonting om, om någon mun eller något sånt av både mig och eh, Tramell, men det är det enda. <går> voice of the Great Mouth. Mouth. Vad de kallar den där, The Mouth. You know? mm. A thousand Mouth, eller vad det heter. Nass. Kanske ganska passande på han ja. Mynnen. Mynnen. Pysmynnen. Men Men hur som har vi, alltså att det här kommer ju bli mer en legosnäcktoperation. Så vi behöver ju ha medel, ordentliga medel. medel för att göra in beväpnade män helt enkelt. och Inga till. Ingen fyrgrändar. Fj Nej, det är det är medveten om Vi hon ser till istället. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nej, men det, det, alltså, det, det kommer bli, att är bli dödsfall och det kommer ju liksom behöva behöva att hon är medveten om behöva är medveten om Så att hon är medveten om att hon är att hon är att att Även som sagt, hon har inte så mycket kontakter utanför Nej, men USA, men om du, om du, finansiella medel har du, du det. Om du kastar pengar kan du, på det på så kan vi kanske lösa det på plats. Ja, en organisation om de har någon kontakter. Inte i de takterna tror jag inte. Men Malta borde inte vara här på plats. Malta vet du inte. Malta kanske, men jag skulle inte tro mycket. Nej, det är, det är för, utanför den Men så det serien. vi är är alltså, det Slå ett roll som <laughs> <laughs> ja, man kan lita på som en tränare. Inte liksom sykt ut och så såhär. Du ska skjuta någon. <laughs> du är där <laughs> ja, du är där Men nu är det som är spännande. <laughs> <laughs> ska han han var det helt enkelt? precis. Mm. <laughs> Kom då like... legionen. Ja, det kan vi ska <laughs> alltså, se. Håll, jag kan hitta någonting i på de är upptagna för närvarande. Ja. Min gamla pluton kan. Ja. Det där har vi ju. Jag har ju en mysjär här för fan. Ja. Kan inte du liksom ringa upp din gamla pluton och samla dem? Mm. Jag menar, en 28-30 man En 28-30 man till. Ja. Det var ju fantastiskt bra, Vi behöver inte vara ledare. Ja, då står man fabriken så tar vi kaffe Det känns så här, vi, måste göra, vi, får, vi får helt enkelt göra så här. vi får göra vad sin extra karaktär var, som är den här. Nej, man, äh, ja, man så lång. Ja, inte nåt Så vi Jo, men det tycker jag inte. Är, är det det? Fast stött då. Health 30 byoms 40. Det är enda som är bra. Alla med tillhörd bestyckning <styrsvagnar>. då. Health <här> 103. Alla sjönte <i> pansaret. <här> så vi har kapacitet 10. Jag ser ju åt 10 stycken man. <här> Eller så får vi helt enkelt åka på bootcamp i Venezuela. <här> Jag jag det är det jag, jag, jag. tycker om Venezuela, Jag vill åka till det sväla. Kan man det finns jag os. Kan man det finns os. Av taktisk. det var kallt. det i kyld. Ah. Ja. Eh. Ja den droppade momons mm. emanate så är det. Vad är det? Emanates översatt va? Aha. Testament of the Book of Mormon. It's something. det är då. testament. Så. Det är dom och äh, Mormon. <laughs> ni vet, är man kan ju ju del av stort alltså brittiska imperiet. Mm. Äh, Etiopien är en italiensk koloni. Mm. mm. Så där fanns det vissa möjligheter. <coughs> Mexiko är ju Mexiko. Etiopien är hyffar kräftszon på tvånare fall med tradition. Mm. Exakt. Inme Lars. Vad skulle kunna gå, <givet>. gå fel? <laughs> Lysande. <laughs> Fantastiskt då. Så åker vi allihop varsitt håll mm. Och så ja. rekryterar vi lokalt <laughs> <laughs> The biggest parties but ever Alla är varsin kontinent <laughs> <laughs> Kan vi kolla upp allt samtidigt? Ja! Om du åker till Malta Ja, <laughs> <laughs> ah, nej Jag vet inte Det, har vi. Det känns som att Om vi verkligen ska kasta oss in i eländet Så åker vi kanske till Mexiko först vi att. Ja, först vi Mexiko känns den mest omedelbara ja, farlen just nu. Ja, precis. Får de iväg den där skivan så är det lite liksom problem. Mm -hmm. För det, det, är det sista brevet här kan... är skrivet i april. Och vad är vi nu? 28, det är det vi låg kanske Eller 29? Under. 29 var den i landade. 3 maj, maj, 5 maj. Mm. Det vara, ja. Okej, är 5 maj nu. Mm. Så han måste få fått det där sista brevet. Ganska nyligen, Ganska nyligen. Ja. Mm. Så där, där kan du brinna i knutarna liksom innan. Ja, det kan brinna med. Fruktfarjära. Ja. Så vi kan säga. The Flaming Sambadero for. Alltså i som Undercover då, mm. eller, vi bok helt enkelt in disguise som ett Mirachi Bomb. Ja. Mm. så <laughs> oh, <God. laughs> <Lassat> självklart. <laughs> ja, det kommer spela in i mängden. Jag byter <laughs> den där poängen. Jag lägger den på art. Jag kan ha gitarr. Ja, Det är Does anyone know Spanish? Snart. Jag kan spanska Han kan Excelente. Excelente. El fuego, fuego. <laughs> <laughs> El... Mucho fuego, muy caliente. <laughs> Hola. Ni en att som Nej, jag har något på. Men det killar ju, blev grekisk. Godbörds inte fyra. Det är dag som Picardino. Det tar stötte men Mexiko, alltså. Ja. Men ska vi inte försöka få med oss några som kanske? Jag har lagt en klocka nu på Vatten här. Ja, vi har lagt en Vi har lagt en klocka. Vi har Det en klocka. Vi har lagt en gång. Vi <laughs> <laughs> kan lagt en klocka. Vi har som en klocka. han har uh, bara spänna uh, in. Uh. <laughs> vi har lagt en Vi en Vi har lagt en klocka. Vi har lagt han klocka. Vi har lagt en för uh, uh, <laughs> det var kan vi kan vi fantastisk film. En italienerna i Mexiko. Sorry. Det på var nog på det lite på betongskola kanske. <laughs> <laughs> kan man <laughs> tagline? <laughs> uh, nej, jag vet inte vad du, nej. Ja, när hon ska, jag annars. Det finns säkert ett amerikansk konsulat med vakter som vi kan luta. <laughs> Här bara, lite... Ja, lite vi nej, nej, är vi, helt, vi får helt enkelt göra allting själva det ja. var så. Ni menar att vi ska slänga oss in i detta Och försöka stoppa. Ja, men har ja, tre tre jag menar vi kan slåss eller skjuta Ja det är ju fantastiskt. Och, och vi är oss vi inte fler. Ja. Vi vi <här> viss, Och Lars klarade sig va förra gången. Det här är en lysande plan. Vissa, vissa bränner brorar i den vilan. Ja och fruktkoria och fruktkoria vikat för glömmer som vi kan säga ja korvia ja. Det är det faktiskt det var det, ja. Ja, så du ja, det lite korv ja lite korv fruktvisu ja vad är det jag måste jag måste få måste en chila dessen är nödtäta ah guacamole liten tortilla tack vi <coughs> ska inte säga att vi dampas oss Är det vilken lart så borde vi vara kesteria snarare Lite taggarnas. <Taggananas. laughs> Man kan aldrig gå fel Nej. Elmar, Okej, Okej, okej. Nej, men det här är helt fantastiskt. Jag tror att du kommer för att vi ska till Mexiko. Mexiko, jag åker hem till mina Mix, och <går> <Burn the best. går> Mexico Bast. Burna Bast. Vi går Mexico. Ja. City. Oh. Jag hade väl ingen kvastråd eller? Fifi. Det flickan. Ja. Ja. <går> Sifi. Sifi. <går> Eh, så vi förbereder väl för avfärg Så Vi <skratt> ska snabbast vägen till Mexiko Ja nu är det fortfarande Raskaste vägen till Varen. Mexiko Är det fler vägen Kan du raskaste ja, Jag slutar med <skratt> våra affärer Och i staden sen <skratt> uh, Bring <skratt> extra guns <pounds>. Bring <skratt> <skratt> ja, jag guns Ja det. men det kanske vi kan få ja, <skratt> ja för det, det får vi säkert Genom tullen Nej, ja, Vi flyger rakt dit. Du slänger med på plats, tror du? Tull, vad Tull, vad Vi landar på privat erkännande. Ja, vi aldrig redan med. Nej. Nej plats. En sån liten, alltså out of character-totalt fråga. Det sista tillfället ikväll. Och som sätter vi igång i augusti-september. I ja. oh, och så klämmer i augusti Under föreställningen folga, Frågan är ju äh, Hur långt tycker spelet Att vi ska liksom nästla oss in I nästa kapitel Inte så långt kanske. Nu innan detta bara Så att vi, vi är medvetna om det För att vi kommer inte komma ihåg så mycket om... Nej. Jag har varit, jag har varit någon timme på oss Så vi kommer nog inte att komma ja, in inför så. En och en halv timme ungefär så att... mm. Ja max Men... Nej jag tror inte ni behöver in så långt För ni så det får ni på detaljer i funktionen. Bikar ditt nej framåt och fortsätter. Det är så Ja, just det får vi återkomma så jättemycket som det är. Det, ja. <ride> det är ingen risk att vi kommer så jävla långt. Om vi gör det så gör vi det. kraschar planet efter ni i fabriken som ni håller på att gilla Vänta lite nu, det där, låt som en plan. Det var bättre att vi, vi hade alltså, en plan där vi inte dog. Ja, jag skulle gärna ha en del av en plan där vi inte dog. Finns vi har en postbox. Ja. Om vi alla hoppar uppåt precis innan planen kraschar. <laughs> ja. Men då får vi ju baka vi den ta? postboxen ja. helt enkelt. Och sen, vad heter det nu? förföljer de som är och hämtar posten. Ja, eller så frågar vi ju... På postkontoret På postkontrollen, det är som äger Och vill de inte svara så bara lämnar vi skiten. Stor och hot. Då kommer med dina vita. Då måste du med fick en. Ja, pff. Vad är så det? <sikt> <hör> <Bläck. hör> <Så fräsen. hör> Vad har de är det? Vad är <hör> <hör> <påstår> det? Vad är det? är Vad är det? Vad är det? Vad är det? är det? Vad är vi Vad det? Så mycket det? Vad är det? Vad är det? Men vi laddade väl upp mm. en sån här vapen och ammunition. Ammunition, så... det, det fyllde jag på. Ja. <laughs> det är helt med ammunition har vi med oss. Räcker det att säga så. Eller ska man vara exakt? <tryck> uh, det var amerikansk-mexikanska krig. 1800. Ja, var det 70 eller var det 40-talet? Inte sant. Alltså beroende på hur är relationerna. The Mexico, Mexico for Yankee little days. Remember the Alamo. Genuine. Do some Netflix there. Okay. I was in. I What? Hmm. What? Like a typical Yankee, you mean? <laughs> <laughs> <laughs> Så tror du blir en jailer och går ut och frågar folk olika historiefrågan. Det brukar vara bättre än de på mm. I I I Jaywalking i alla fall. De kunde inte mycket. <skratt> det är nog inga större hostiliser. Ni kommer att landa på en flygplats som heter Balboa. Hur tid tar resan? Det tar ungefär ett och ett halvt dygn med mellanlandningar. Så då ska vi landa hans vans ner i texten. Och ni har eh, sjätte, sjätte. Eh, Janet Winston-Odich har arrangerat en eh, landningsbana och hangar så ni kan. Mm. När är vi framme då? Den sjunde eller? Sjunde. Ja. Eller nej. Sjätte. sjätte måste det vara. Ja. Vi åker femte och sen är vi liksom... Ja. Mm, middagstiden, sjön. Mexiko City, eller? Ja. Tänk om hitlande. Väl på ena. Mm. Eh, och där finns så då möjlighet om man vill att eh, hyra en bil. Mm. Eh. Ja. Vi ja, hittar något för att innarkodera er någonstans så lång tid, för att vi bara tar hela på det finns Så bränner vi skit Ja, postboxen mm. ja, Det är du utebränna ner, det är onödigt Det är lite effekt Sen är det du utebränna ner, det är så kul Nej, är nu kan vi inte skicka våra skivor, nej Nej, Vad glad, du är dig nu, Nu, nu, nu lite mot Malta Ändå upp alla stortkostor eller matchgruppen heter de. Lusdiskus. Lusdiskus. Luz. Heter Andela Lus. Ja, de la luz, ja. Luz ah. uh, so. mm. det är ju deras ägande. Lusdiskus. Ja, misstänker du. Så, telefonkatalog. Du som kan spanska, Dela Luz Ja. Ah. Till engelska är det Off the Light. Off the Light. Mm. Det borde vara i kvarteret, det också enkelt. <laughs> Mexico City 1937 är egentligen inte en sammanhängande storstad ännu, det är mer en samling i lite mindre städer som hänger ihop via mindre vägar och det överlappas av fält och åkra emellanåt, det finns inga ingen skyline om man säger så, det är... inte så mycket småk, nej. Det är livlig men inte en sån här metropol ännu. Mm. Mm. Mm. Vi behöver oss väl till den här boxen. Eller ska vi hitta ett rum först då? Så. Vi be först behöver vi etablera oss i Ja, stan, är... mm. Ja, det är inga problem att hitta boende om man vill. Eh... Oss, olla banan, oss. Ni hyra bil eller ta en taxi, det är liksom Hyvelbil ja Fy! Ja. Va? Vad sa du? Han pratade på dig Fy! Fy! Fy! Fy, fy! Sisi, pesas Dolaris? Yes. Dolaris? Otroordinera på favor. på kapor. Hon har service på. Hon har fruktkorn på favor. Okej. Nej, men Ja, jag betalar. Med banan. Med bananer. Yes, we have no bananas. Skulle det viktiga lags? <laughs> ja. Ni har en bil och ni kör något heller. Och hotell eller någonting. El, el, el Grande Hotel är det grandhotell? Är det grandhotell? Vi letar efter ett hotell som ser fint ut. Ja, ja, vi men här vi letar efter sånt två år sedan. Ja, precis vet ja. vi. <laughs> ett hotell man kan bo på utan något. Just det, ett hotell som ser skönt ut. Tar väl ett jättefint med ett skapligt. Visst. Elmar Jacci. Elmar Jacci hotell. Jag trodde en trött mexikan bakom disken. Så upp! Ah! Välkommen er! Seniaris! Seniaritas! Fesetas, pesetas. <laughs> eh, han märker att han kanske inte kan spanska förutom... Ja, men... Jag... Nu är Du pratar ändå mest av oss alls gjort. Ja, vad sitt. Kan Nej, men eh, ja. service kan spanska också. Jag tror att det kan vara... Kan inte vi spara det till nåt framtida? En, nej, jag tror att han är arkeolog, Så Han har ju säkert varit när jag med mig. Ja, nej, men det okay. var så. Jag har tre till. Ja, ah, okej. Okay. Oh, men den ekologen är. Till mm. vidare. Ja. En vecka till. Ja, jag ja, ja, ja. har gjort det. Frukost ska vi ha samla. Vi har en vidagsal här över middagstid klockan sju. Välkomna. Mycket välkomna. Tack så mycket. Behöver ni någon särskild. Särskild hjälp, eller kanske någon specialservice som han, bara ett Ja! Det är är minion! Det är Det är minion! Det är minion! Det är minion! Det är Det är Det är kommer! Nu ska vi se hur länge du drar in i Bela. In i Bela får man och skriva oss hem också. Mm. <shurr> Han kan vara behjälplig med många saker. Ja. Okej. Okay. He means hookers. What <sjunger> <He> is <means> that? Han har inte blivit så mycket hemska. Nej. Nej. Puta! Nu får jag missan Victor du lugna ner sig lite grann. <skratt> Står det? <skratt> Han <Okay>. upp i hela ansiktet. <skratt> lite ansiktet på en Det är ju inte mariachiskt men här är Mexiko-teamet i alla fall. Det är roligt That's man, not fucking blind Ja, okej okay. Men ehm, Vi får etablera oss här Sen så får vi väl Var det på en och en halv mitt på dagen är Någon gång då eller? Ja Solen står högt Nu uh, är det festa nu då Med alla då. Så mycket som händer Festa. Fiesta Fiesta Fiesta Fiesta Fiesta Fiesta Fjärsta vem folk? Fjärsta, mariachi? då, på Ingen kommer någon, ingen undgå att märka att vi inte har hemma turist och turist är perfekt I liksom sitt esse nu med Alla som reger oss Ja! Går ju där, vi är jättefyllt meter du. det är vet Precis, får Få en Det är jättebra, vi kan gömma oss bara Favola, alla har Alla har fetet, är fet där. <hör> <hör> <hör> <Myckelings, locus. hör> <går> Eller, ja, vi försöker väl ta reda, reda på någonting om det här skivbolaget i alla fall, bara med de traditionella kanalerna Postboxen är och, och, och, exakt var de ligger, och en adress Kanske något bibliotek jag. Har det jag, vet inte. jag vet inte om det finns Kanske mm, Nej någon är någon det. det finns ett bibliotek Det skulle vi fråga frågat om din gode vän och psyk psykiska psyk kollegor. Psyk psyk ja. psyk e psyk och fråga vem som SS är. Jag det, jag honom. Ja huske, det, med att precis frågar på med. Har... väl så vill vi också veta vem JB är. Ja. Jag skriver ihop ett en telegram. Och så går jag ner till honom där och ser det bara så här... till til Så vet du. är det här. Ja! Går du så Ja. Senorita. Jag skicka telegram. Ja. Får uh, yeah. ja, vi får får vi det är riktigt. Vi får då... Ja, betala. lite liten. Har vi inte redan mätt alla hela det får vi ju säga det. Det är svårt att upplepas. Och sen, sen svaret ska vi lämna sig hit då. Exklima. Ja, det är till alla som kan tänka upp. Det vill säga hela världen. Ja, precis. Warning, this podcast may be offensive to everyone. Jag något inte hittat någon. Låt Lyssna inte för bra. Det är inte så bra. Det är inte Det är så bra. är inte så bra. är så Det är inte på bra. Det är inte inte Det så är Det är bra. Det är är Det inte så bra. Det inte det Men det är det lyckliga fåtal som inte tar i luft. Ja, det är bra. Hej, några. Vi har en pengar. Ja. Ja. Ja, vi <skratt> <skratt> <skratt> <We like. skratt> har en precious Vi har en all-est till Mexiko sitt till. Vi kommer att something, I jag Ja, jag har skickat telegram. vad ja. Yes. Ja. Ja. Ja. Vi gjorde något. Ja, <laughs> <laughs> ja men ska vi gills men Är vi inte på väg till den där postboxen snart? Vi, vi får ja, men, vi inte veta alltså, vad ja. alltså, ja, ska... det, ja. det är. Alltså, vad vilket... Alltså, postboxen finns på postkontoret. Ja, mycket att, äh... det finns bara ett postkontor här i... Ja, ett vi kan inte... Det är alltså det bara. Så vi går dit och mutar dem och frågar vilka det tillhör vem är Det har... finns eh på nya receptionen. Ja, ja det, det finns många på Scott Tower, ursäkta mig. Metro-DF. Ja. Distrikt federal typ fest. Fest. Det är inte en sitt igen, det är inte Mexico går dit. <laughs> så distrikt alltså eh, federal distriktet i Mexiko. Mm. Ja. Vi har ju en postbox alltså var, var, var, kan man få reda på var den postboxen går till? Ja, jag skulle säga han i reception då. Skulle ju ringa post postkontor eller gå post till biblioteket. Mm. Ja. Då, om vill man, om du vill ringa så har vi en telefoneringsapparat här. Ja, då ringer vi. På. Telefonera på spansktalande vänner. Ta du det? Du Skus, skus, är det där där han suttar. det är, det är resta, los, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jo, ja. vi ber om nu. Vi alla som kan spanska. Så. Så <laughs> vi, så vi, det vet inte vi. Nej, men jag ne ne banken på spanska det har jag mig en gång till. Una ja, cerveza. Ja, ja. <laughs> <laughs> Ap Apoteket vet jag, i alla fall. <klarar> <Ja>. <klarar> Nej men vi får få jag och Vad är det då? Då var är näst som sa ja och sen. Eh, ja ett sekundblick ska jag kolla. Var numret som? Sexton. 1629 Ja. Vad ska vi se. Det är en, mm. en <klarar> box som finns uh, downtown, post office downtown, centrala. Vad är det. Why is it called damn downtown? <laughs> Every yeah, <first> damn down city. <laughs> yep. <laughs> Du tror att det är Lux. Downtown. Saturday night, det. Det är, till det är inte något. Downtown. Ja. Bra. Kan du? Jag kan tillfoga på telefon. Adressen till de som har den. Eller? Du fick adressen till postkontoret. Ja men, ja, ja, men det finns telefonnummer till postkontoret. Ja. Får ingen hit. Kingeling 3. Hola. Hola. <laughs> ja, postbox 1629. Vi har en alldeles för stor sändelse till dem. Så vi måste kunna få kontakt med dem direkt och göra en direkt leverans. Tyvärr, problem förstår din dialekt riktigt. Jag vet inte. Du får nog komma hit på ett personligt besök i så fall. Jag vet inte, jag kan inte... Det låter ju trevligt. Kan inte lämna <går> ut. Kan... Du är jag fick ju lämna utan... ut gratis. Uh, det <går> <precis. går> <går> är ju för stort paket Ja. Vad mm. talar du fuktigt fyllt med pesos? Så. Det är mycket papper som vi och så måste vi... Med... Ja, ja, ja, men det kan vi säkert lösa. Ja, det tror jag säkert. Mm. Tavlekan, det en det en ja, det Ja. ja. Mm. ja. Mm. Kan vi ha De har många gröna vänner Ja. Mm. ja, ja. <går> som söker nya Få yeah. efter mig då när du kommer. <laughs> oh. Jorge <Hey>. Gomez. Jorge <laughs> Gomez. <laughs> Roberto. <laughs> <laughs> Det var... Den mexikanska versionen <laughs> Inte Bob. <laughs> Eller Bobo. <laughs> Frågar inte efter någon annan utan be om Jose Gomez. Att ah. mm. things. <laughs> Roberto, <ma> Roberto <laughs> Santos <'Consellos. Roberto>. <laughs> Du. det. Ja. Yes. Vi Yes. dit Är det Nej, Jag Nej. går på service som på, på spanska också ja, kanske. Ja. Och jag. Kan i... köra. Ah, jag, ja, sit, vi jag sitter jag so sitter mest mest, mest mm. fräkta, mig, för jag tycker att det är jävligt varmt här. Ja, jag, jag får flashback <laughs> till Sicilien <så>. <laughs> <laughs> Jag det. tar mig med mig. Vi tar det lite Ja, no, uh, no, no. e jag bestämde lite salonesa för dig. Ja, det är grejer ah. och sedan har på åt vänster. Jag har sett mig med dem. Jag vill jag vill inte. jag americano... ja. ja. är americano ska det? Förstår du? En stor till en liten postbox, Nej, nej, det behövs så en personlig leverans. Ja, ja, ja. Det är ju förknippat med vissa avgifter. Förstås. Ja, men det är det är det betyder. Kan läsa. Går det bra med dollars? Det går jättemånga dollars. <laughs> ja. ja, jag tror jag inte hunnit översätta pengarna till den lokala valutan. Jag får försöka ha överseende. Vi kanske får lägga växel, på lite extra lite på en växlingsavgift. Ja, ja, ja, och sen naturligtvis så får du ta din, din kärfru på middag här för det blir ju lite extra arbete och överarbete här. Och ja, också. du förstår precis. Ja, i det. Ja. <här> så att det får vi naturligtvis ha överseende med. Så att vi får... <här> ja, jo. Där, jag slår ut här på totalen så skulle det ju kunna bli en sådär... 100 dollar? Jag vet inte, Det pengar! Det är nog inget. Jag har just filad det under underåt. Övriga utgifter. Skrubb med Okej. Många tio Mm. Mutor nästan var lag Kärleksfes som kunde vara som lättande Nycklar? nycklar i jag Så på en Men det är lagligt. Mm. <laughs> <Picknett>. <laughs> Så är det är högre om du väljer att skriva upp det 900 dollar. Ja. Ja, då ska vi se vad det var för Nej, Det vet Jag har Jag <är glad>. <här> <här> Jag har inte. <här> jag har Jag har inte. Jag har inte. Jag har inte. Jag har inte. Jag har inte. Jag inte. Jag har inte. Jag har Jag har inte. Jag har inte. Jag har inte. Jag har inte. Jag Jag Jag först, Jag Jag <här> <coughs> uh, uh, <laughs> han tar fram ett kort här Ja just det här är det, uh, det här boxen hyrs av en uh, Jonathan Brooks Av The Loose Recording Company uh, Adress 33 Morelos Avenue Coyucan Mexico DF Morelos Morelos 33 Morelos Avenue Är det ett eller två en. Ok, det är det. Alltså, det <p cocktails> C O I O A C är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är kan. Det är det. Det kan det. Det kan det. Det är det. Det är det. så är jag det Right. Yeah. Ignorant bastard from the Say this, chaps, Alexis. Jonathan, that will be JB. Jonathan Brooks <laughs> no, mm -hmm. Let's go kill. I'll beat him I'll bring the dynamite. Uh, okay. <laughs> I'll bring the fruit basket. <laughs> <laughs> large bring the fire. No. Det är inte inte, kommer jag få basket också. Jag det är brinnligt som jag tycker vi måste liksom utforska lokala lokal really... matkultur. <laughs> ja, naturligtvis. <laughs> ja, vi naturligtvis. <språvar skratt> <det>. <skratt> vi sitter mycket på att Serveza! Ja, Serveza, jag tror jag vill på, på Det är den där <skratt> Mojito! <skratt> Mojito! <skratt> Mojito! <skratt> <skratt> Mojito! Mojito! <skratt> Mohitos ska vara en bra drink. Säg det. Jag tar bra här nere i världen. Ja, men det är väl lätt död att Det är amerikansk död, mm. du det, det finns ingen alkohol den. Mm. Det är något. kanske en del lite som från kaktus. Sjöd så. Så du! Kaktus. Ja. Om man vill. Skriva. Om man vill en hel ska jag hålla Så får du vara vattnit. Ja, precis. Sånt där med mask. Det tequila. Ah, Nej, Tequila! No. Tequila. Arriba! <laughs> something else? Stronger perhaps? No, no. What do you got? <laughs> a wide array of a different kinds. Yeah. <laughs> Little different things. Mm. Cook maybe? What did okay. you say? Cook in something, maybe? Yeah, that's it. Nah, nah. Löverträffs det stuff. Familiamotto. Mm. Eh. Oh, Någonting eh. annat som jag är Han har den där, jag glömmer eh, Som man gör tactus. Katt okay. Nej, nej. Är det eh, uh. Det här det som är som mesk. Ja, ah. det är sprit i alla fall. Jättesnabbt. Eller tequila. Okay. De, de. Nej. Det är ingen. Nej, men, men, tequila. <skratt> okay. mm. okay. jag vill inte ta Okej. Då blir det. inte spä. <skratt> <skratt> spä. <skratt> oh. Inget spä. Spä. <skratt> <skratt> <skratt> det Ska vi ta det <skratt> i morgon <ta> <skratt> Det Kanske inte. Det nej, nej det jag, jag är menar. Ja, jag väntar tills de kommer tillbaka så så mm. ska vi får höra. Precis. Ja, vi ska måste vi När de nu vare. kommer tillbaka till hotellet. <håll」. håll> ah, vi försöker i alla fall. Ja, då kommer lite tillbaka. <håll> ja. Tror du berättar du? Du är i fred att jag från Brooks. Jag var inte där i Mexikos namn. Äh, nej. Ta det namn. Jag har du tagit i annan? skulle du väl ta någonting spänniskt? Ja, men vi, man, vi verkar får väl... Vi... vi får eh, Nu är det fram på kvällen säkert. Efter middag. Jag vet inte. Ja. Efter, eftermiddag. är det i alla fall. Vi väntar väl tills det liksom... Mm. Ja, men... Vi kan på Vi kollar på att sen ser vad det är på kan vi bara tänka. Sen bränner vi en skitskevare. Vi Ja, men hur länge liksom, biblioteket är biblioteket öppet jag? Eh, någon timme till. Ja, jag tänkte jag avleger, Vi en, en, en ja. Vi där och, och göra liksom, en snabb sökning på den timmen vad liksom, man hinner för fan om de här. Plus eh, discos och eh, Granaton Brooks i tidningarna. Mm. Vi går tillbaka. Därför är att de börjar liksom skicka de här breven. Det är problemet är att de inte har de här. För liksom i april. Om man vill gå tillbaka liksom till årets början. Kanske kräver mer än en timme men vi vill i alla fall. Kan vi lägga fram en imorgon på dem. Här. Mm. Se om du går för fram liksom, någon information. Förr detta är lite som att träna på 200 sätt och döda en man utan att blinka. Utan jag svamde det här. Då är man duktig. Mm. Ja. mm. mm. Det är väl ok. Jag kan nu. Det är inte skit. Mm. Ställ frågor med ett ford. Medan han gör det så man kan bara åka och kolla vad det är på jag sätter på skydd skylla. Var det finns och hur ser det ser ut. Det blir så jobbigt med min sanat igen. Ja. En liten drive-by. Mm. Drive-by shooting? Nej, nah, drive-by bombing. Drive-by. <laughs> Såss så, så, så någon man råkar, tappa en punkt i den biken genom fönstret och, och, och, och, och, och, och, och så det vet och att det händer. Ja, ja. Precis. Ja, <snittet> ja. <snittet> <snittet> ja. Det är så fumlig. Ja. Det är så oljigt. Oh, okay, oh, God again. Not again. Sorry, my vad är det? <snittet> Bryt om den där. Sorry, sorry. Never mind. No. Pay no attention to the dynamite blowing up your face. Yeah, but... Ska vi cruisa förbi där? Alltså, let's see how it looks, or? Let's see if we are in the bibliotek. We don't have live reviews at all. Cruisa bilar See me rolling. Rolling. To det well, tog <laughs> turn. <laughs> Spontant så. Ja, ja det var problemet verkligen det, det som ja. kom <laughs> ja. Ska jag köra runt i en bit. <laughs> ni kurrar ja. ja, uh, ni kommer till Koyakan. Uh, är det långt ifrån där vi uh, är? Det uh, är en förort Det var inte downtown. Downtown, downtown, downtown. Downtown, downtown, <laughs> downtown. Near down, down. <laughs> down. the heart of the federal district, but miles get south get of Mexico City's central place. Det var kört, heavoy. Hahaha. Det tar dock bara någon Halvtimme, 40 minuter dit Det verkar vara ett lite Det är ett livligt Lite, lite bohemiskt Stadsdel liksom. det är Lite artsy Nej, ja, jag är inte där Kan jag inte där ingen en Ja, mm. Vad var, det? Mm. Ja, vi var ju. Mm. Han gick till dig och plötsligt Ja mm. Jag sitter och bläddrar i någon bok eller något han, det är mycket gamla byggnader Kanske från ända från 1500-talet Som står här och det finns även Nyare och nutida byggnader Det pågår nybyggnation här också Har ni någon art eller craft? Jag skulle nog ha en med. Nej, <här> <här> <här> <här> Jag är mest Jag är mest Jag är mest Strategiskt I'm close Ja. Ja. Men det verkar det i alla här kan vara lite ja, bohemiskt, uh, mer. Uh, ni kommer till den här adressen, det är, där står det ett, ett tvåvånings... Uh, ...two stories stucco building. With wrought iron railings and colorful dekorativ tilework surrounding. Spanish arches and small bar barred windows. Access to the second story is via an outdoor stairwell. Rather like a hotel. Except only two doors access the whole of the second stories. Indoor offices. Mm -hmm. uh, Byggnaden står uh, tillsammans, det är en rad av fyra liknande byggnader. Lite finns en uh, mekanisk verkstad ackeria. Tricket var det. Tror jag, tror jag. Tacos. och en eh uh, någon sko Skomakare. det är hockare. Skomakare. Nej, du hänger. Ja. Och det är skoe det Ja. Fyll ut de här jävlarna ut. <skratt> <Och> jag är, <skratt> oh, är ju ja. hål. Håll hål, hål, hål, i längre. länkrad. Håll Det håll. Jag fyllde ut flera centimeter. <skratt> ja. kom in i en jäveläft. Han har vet så är det nästan bograd åt andra håll. Du <skratt> <skratt> måste skonmakare har de där, där, där, där, där. <skratt> Det är då det råda skonmakaren <skratt> Det <sitter på skratt> Ha? Det är de två som skäkar nu. Spotta just då. Det går ju värt att säga. Måste det? <skratt> ja, det det. <är> <skratt> <Ja. skratt> Är som är jag är att jag ska ja. göra. Fick... Ja. Det? Ja, det, det här till Så ja. Jo. Det var från en laddad Jaha. Jo, jag satt. vi? är väldigt att vi är brukar det här. <laughs> Inget. Det här kommer med. som så mycket Häst kuken i Varför tror du att måste bli om ursäkt igenom Nej, jag förstår det. Det är därför det jobbet och jobbigt att Nej, det är inte det. Jag säger ja, bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi Nej. Äh, det har varit lättare att sammanfatta jobbet ikväll. Ja, äh, äh, runt i kartierområdet tar vi oss, spanar byggnaden, ser om det På nedervåningen är det någon form av äh, affärsverksamhet. Mm. Det, ser du några som går in och ut äh? Barn eller är det så? Eller? Ja, det går mycket att stoppa på äh, nedervåningen. Vid mm. ett tillfälle. En i kostym En kostym Blått bak till Blått bak till I så fall bara en basketboss Blått bak till ja, I Mexiko Ser han spansk ut? <laughs> ja Okej okay. ja, Vi ska nog inte göra någonting är det så ens med så Vi bara kollar och sen kör vi väl tillbaka När vi tycker vi har sett kan vi inte ser någon mer Så mm. Det är ju ingen hittar inte inget ställe man bräller ner för diskret värld, så. Så. Ja, Gällande äh, den här affärs- eller skivbolaget. Jag tänkte vi får nog hitta någon annanstans. Det äh, är en säkerhetsunderground. Ja, vi kanske skulle hitta en skivhandel någonstans. Ja, förlåt. Och kanske en... en äh, ja. Förhörs om. Luz Records. Hipstardia. Luz, Luz, Luz Disko. <hör> ja. Det här åkte underväl upp till hotellet. Ja, när vi sammastrålade sen så säger vi vad vi, vi såg. Det ligger mitt i smeten så... Um... Burn and Run låter väl inte som så lyckat mm. <laughs> Jo, koncentrerad eld Sista uttänk ja, Vi tänder lite mot eld runt omkring va? Ja, så det blir bra att du var i barnhemmet och klostret. Ja, det var en, det var en skobutik okay. Och en tack och intresse ja, <laughs> Not the tacos Men nu börjar det bli lite svart så tror jag vi ska äta lite Tack av. Ja <laughs> Chili con carne Oh my. No. <coughs> music maestro Arriba! Ah! på radio Okej okay. Det är de swing orkester från USA som spelar Stäng av okay. Swing it maestro Swing it, swing it. <coughs> På USA-saget <Tom>, <coughs> <Yeah. coughs> Ja han liksom varför slog mer än vad du. Munnen är det, junglen är Ja Det är väldigt stor i Mexiko. Tacos och lite annat. Stötte och gott, ja. <tôi> Jag blir middag och sen får vi väl se vad vi ska göra imorgon. Vi får diskutera igenom det hela. <tôi> ja. ja. Vad gör vi imorgon? en Potsehen. Låter som ett bra. Om man skulle vilja köpa skivor av lite mer udda slag, vad ska man gå då? Får ja. du på kvällen? Dagen efter? Eller? Nej men när vi kommer tillbaka. vi ja. vet faktiskt inte. Jag kan du ta hela brotet som Jag kan. Kolla om det är någon i personalen som är på, kanske. Perfekt. Slappen ser lite. Ja! Mm plingelig <laughs> och alla sover jättegott och vaknar pigga och glada ja, nästa morgon. Ja, nitra. Och inte har vi dröm. Nej. Nej inte. Vi har bara drömt om blomsterängar och frukt och det är Vidare mot Vi var Ja, lyckliga drömmar. Ja. Bara vackra. Drömmar man med kultskjutar Det då då kan ha med mot. jag. Jag var bön när det Åh, oh, så lite det inte lätt för nu Vad <laughs> ja, skulle du slå för hälft eller vad var <laughs> det? Jack kommer vara drömmar Åh, Gud! Jag får tillbaka i stability ja. <laughs> Jag var där att det skulle sova gott för en gång, <laughs> Du har en röst Din egen röst Som läser fram ord på språk som du inte förstår Vad är det jag Helvete. Men det kommer inte från din egen mun. Din skjorta rör sig på din mage. Som om den blir pressad inifrån. Den blir fuktigare och fruktigare. Du sliter isär din skjorta och ser där har du en stor mun. En tunga som sticker ut. Tvärs genom din mage pulsera ut var och blod den skriker ut ord som du inte förstår fast med din röst och när du försöker skrika på hjälp så upptäcker du att din egen mun har förvandlats till stoft, till ingenting den slutar sig runt dina, din tunga och sväljer dina tänder och allt kött du kan inte andas du kan inte andas ut och du kvävs och du vaknar <laughs> <laughs> good! Yeah, <it's laughs> <really> good! I'm <laughs> happy! Where's <is> my tequila? <laughs> <laughs> We're all good here. How are you? <laughs> <laughs> Everything's fine. All right, I'm just like... What's that look like? A professor's wife who hasn't looked so <laughs> tequila har vare några flaskor. Vem har den här boken som. Nej, inte den kanske. Oh, boken ni hittade. Sketchboken ni hittade hos Douglas Henslow. Oj. Den. Um... Jag har ingenting. Den har vi väl nerpakade i vår koffer. Jag förmår det. Jag vet inte vem som har den specifikt tror jag. Nej, jag Det är bland de av våra. Eh, jag tror bara vi vill ha dem med oss. Men, <laughs> <du> är därför, <laughs> det, det är antagligen Lars då, kanske. Vem har stenen som följde med? Ouch. Den tror jag jacka mot andra hand om tidigare. Um, det kommer inte. jag ihåg. Oh, yes. Jag kommer inte ihåg. Uh, jag har inte skrivit upp. Den har någon har han skrivit upp den? Nej. Nej, jag tror inte jag har inte skrivit upp den. Någonting. Nej. Mm. Låt mig ha den då. Mm. Ska vi stå på ett slag? Alla som ser vem som har den. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej, du slåss. Spelade den. 6. Victor, jag har den, jag har den! Jag har den! Vad ska jag kalla den? Vad ska jag kalla boken eller anteckningarna? Sketchbook. Sketchbook och sten. Och den var ju från... Henslow. Det var... Jag grävde upp den. Det var någon svart sten eller vad var det? Det var den med runan på. Eller någon skrift på. Jag har glömt. Det var ju Jag har skrivit det här. Tung spells and artifacts tänkte det var ganska mycket runa och sånt skit i den här boken. Ja, Jag är lite med det. Är skit också? Ja, det Ja, där bilden. Det har jag inte tidigare. It's a flat and jagged square stone decorated with a raised but worn glyph resembling en lidded eye stylized into a glyph. Just en skyddsymbol från Axon Empire har skrivit här. It mm. looks rather like it's been removed from some temple wall statue somewhere. Mm -hmm. Okay. That type of design. We never hit it up on Moss Island. Hmm. Yeah. Hmm. We have a book and a stencil. They're a blend. They're a blend of decals, in Det är stora kofferten med Ayers grej, men det den är kvar antagligen i New York. Ja, i alla fall då, kanske lite för. vet jag. Tack. Tack så mycket. Jag har ju uppskrivit det här nu så att. I do not think it is so good. It to dream up instead of it. See you in a little. See you in a little. Ha! you in a large. I'm going to survive you all. You probably will. It wouldn't surprise me. So yeah, I don't get much sleep that night. Nice. Jaha, good morning, or? Ja. Good morning, good morning. If you say so. Mm -hmm. Det är egentligen Så ja, kan... uh, uh, uh, du vet uh, drummer sånt. Ja. Chate. det är väl det är väl. Luktar du sprits? Ja, uh, det är den här Jo, det är det morgon, här Ja. Ja, det för sig. Vad du gör inte heller. Ja. Som det gott det där, va? Ja. <laughs> ja, Nej Yeah. I <laughs> no, no. Vi kom ner receptionisten Han stod där ha! Har ni hört? Nej, Nej. vadå? Berätta min gode man Luftskeppet, det kraschade igår Hindenburg. Inte jävla tur att vi inte tog det ja. <laughs> Verkligen Utan Utanför New York, det brann upp Nej men hur? Det var konstigt Undrar hur det var som hände där. Jag står och viftar med en tidning Såhär jag vill ju inte det. Nej, är oskyldiga vilka hitta en Vem på Det är frågan. fråga? Vilket datum är det? 6 maj hände det. Vad säger tidningsartikeln? till Precis vem var som var med på? Ja. Ja, att så har ju luftkreppet Hinden börjat fatta eld vid landningen och kraschat. Ett antal dödade och många skadade. Utredning pågår. –Vilken tragedi. Ja, är Börsvar, kan vi alla andra alla, alla, alla luft, uh, inställda på bestämd tid. Ola, komar ni ta? jag vet vad som är jag också lättantändligt så att. Ja. Säger han som har schemat. det bättre nu att säga men kan ni Ja, jag själv ha tätt på det är, döper, döper, det är tysk. Står du bredvid och säger den här ja, vågen? Vad säger du då? Ja, men säger du då? Du förrökar den. Jag är i Lidassalen. Vad? ITMEC. Äh. Det är en till på engelska, eller? Ja. Ja, kan vi. Ta med den. Då tar vi med den och läser. Och förfasar oss nu. Något namn? Jag undrar om hon är med. Någon som förlikas. Mm. Jag bara funderar på om hon var med. Mm. Vem? Var han uppdragsgivare? Jag skulle på det. Ja, jag vet inte. Nej. Det man vet ju aldrig. Vi kom <laughs> från Tyskland. Ja, vi lägg till och. Precis som skulle göra det. Det är bara mm. Det kan ju ha varit någon hopp väl. Mm. Mm. Är det nån som förhåller sig nu? Det vet man inte. Jag det kanske var nånting av Ernst Kirchers släktning. Alltså. Det vet det. man inte heller. Arsteia. Ernst Kirch. Minst då när nio besättningsmän är döda? Står det i tidningen. Men man har inte hunnit gå igenom passagerarlisterna ändå. Nej. Ja, och så tragiskt det är. Vi är lite avtroppade nu. <laughs> Men det var en okej okay frukost eller? Ja, ja. stabil. Ja. Det finns bröd, det finns lite gröt och det finns lite frukt. Och... Jag frågar om man har fått något namn på någon skivaffär eller någon som säljer lite skiva för. Mm. Ja, finns det ju ett par stycken där. Ja. De säljer något speciellt. Bara han är ingen anställ som inte som visste något, visste något om mer än det. Vi torgarna vad du menar om du menar någon konstig suspekt miljöas eller någonting. Clausen och vi är MV för 30-talets språkbruk här. Nej, men eh, alltså, det kan ju vara läge ändå bara att kolla upp ifall det är ett förlag som ger ut mycket skivor eller... Ja, som liksom är, är lite uppskrivet eller hitta... det borde ju vikten egentligen... Jag menar, lukal kunna hitta något hak där. Det hänger några sådär bitnyx eller något. Så, liksom. Jag har säkert att få veta någonting av dem. Vi kan ju börja en min skiva. Så hur Jag har fjolk. Ja. Nej. Det som jag som kan katten. Det finns sådana med halsband. Äh, ja. Mm -hmm. Halsband sitter ju på så hemskt länge också. Jag har haft det på dem. Men de, de har tagit bort. Mm. Här kommer in. <här> <här> <här> <här> <här> wow. Det är för man efter. Man, de luckorna kan man ju sätta antingen. Bara släppa ut eller bara släpper mm. in. Eller bara med. en skulle du kunna tänka mig. Men det skulle jag inte. Det funkar ju så bra, systemet som det är nu. För katterna? Ja. Ha, fint. inte på Ja, ja. Vill du ha en katt Hjälp! Nu har jag ute. Han sitter så Jag Min mamma är gåsig. Jag måste Jag måste gå in och kissa. Ja, då går vi runt i lite skidaffärer då. Ja. Eller så kan vi bara åka ner till där Coco-what's-it-statsdelen och frågar uh, frågor där uh, där de verkar hänga till. Det är så bara stormar istället. Det hinner vi på en 20 minuter. Ska vi bara knäcka på och säga ursäkt Annars skulle vi kunna få stänga ner det verksamhet? Uh. Hallå? Hallo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vi har en så alltså fruktkoj, <laughs> vi prata? <titta>? Hej, <Hallå>, <laughs> hey, vi är konsultfirma som speciserar den verksamhet. Vi vill, uh, <laughs> liksom. vill ha lite, uh, lite assistans i det. <laughs> Då säger jag säga att Trummel har åkt in på psyket och skickat oss istället. För att efterfråga hur långt ni har kommit med inspelningarna. då säger de? Vi förstår att han är på cykel när man skickar det in. <laughs> ja, det skulle vara så väldigt... Det skulle Inte kanske upp från USA, men kanske från något helt annat håll. Italien? Nej, men... Men så vi... Ja, man vad fan som helst liksom. Bara något. Vi är från Malta. Vi är från Malta. Nej, men vi får. Det uppgörs för riktigt uppskrivet av fördelning av hela. Ja, precis. Vi fejkade Är det någonting som vi var på så det var uppskrivet i alla fall? Ja. Man ska ju bejaka det, men du duktig För de har ju kontakterna i Bangkok. Mm. Så där vet ju de lite. Men sen har vi ju... Um, Man får ju spela på det vi vet om... Eh, För vi har ju lite... från eh, äh. Papo. Från Papo? What? Ja, det är Walkers eh, nätverk. Ja, ja, ja, ja. Mm. Vi hade ju med oss lite nektar, eller? Ja. Vi födde väl in illegala vågor mm. i, i ett mm. annat land. Det är perfekt. What could Shh. go wrong? Nej, för vi skulle kunna de här... Alltså, vi hade ju säkert i Gell, López, och Vasquez. Vi skulle kunna ta deras namn säga att eh, Walker skickade... De, att vi inte ser så... Ja, det är ju uppenbarligen inte Mexikadare. Tänk ser jag Att vi tar oss en tillärklig stor sombrero och en poncho så kanske vi kan... Jag <rör> Nej, vi bättre att bluffa med så här, vi är från... Äh, Quebec. Ja... <rör> <rör> Det är en viten filial där uppe. Ej. Nej! Ni kommer från polisen. Ja. Jag har upptäckt att om man blandar näktar och lönsiga. Oh. Oh. Det är fyra gånger Ej. mer bror på katten. Ja, det låter som en fantastisk plan. Som alltid så är jag glad Frågan är om vi ska ta kontakt med dem, eller om vi ska bara göra en gryningsräde. En, gry, en nattträde och alltså, försöka smyga in och, och... Titta på! leta reda på massa papper och, och, och skita dem. Gryningsräde är ju mycket bättre. Ingen gryning. Även på natt. Vi gör det varje timme. Det är förstås också möjligt att de bara har kontoret där, Jag kan inte tillverkar några skivor där. Ja, men du får få reda på det. Du kanske vi köra någon pappa. Sen börjar väl det. Som en liten varning ja, men jag bara... tänker att vi liksom ska bryta oss in och smyga lite på natten Så vi behöver ju ha alltså, inspelningsstudien behöver vi ju för dem. Mm. Ja, mm. vi måste hitta mastertape om, om det inte är där så måste vi ta reda på när det är. Men det borde ju fin borde ja. finnas man har är med på YouTube <laughs> Men det, det, det här är <laughs> alltså det är bara själva studion då? då alltså det är ingen som bor där eller? Alltså det, det är, är mitt i området alltså med hus och byggnader och kvarter Vad att ser så det är har det fått en där också. Det är, det är också. Mm. Vi får helt enkelt eh, Men tänk om det de vi... inte bor i samma hus direkt. Då kanske man kan göra ett litet snyggt inbrott mitt ja. i natten ja. utan att snyggt inbrott. jag snygger inbrott. Jag är väl mästare på inbrott. Jag har löst hur många som helst. <laughs> Sådana fall, kanske Are you sure you're a cop? Haltklart <laughs> Är du säker på att du är en brottslig? Yeah. <laughs> yes Vad det? Ja, jag är säker Allting talar för All signs <laughs> <laughs> point yes <laughs> Jag har insett att jag måste använda Mina policierar för baklänges Ja, precis Han har blivit överlevt i den här gruppen Maja <laughs> Mm. Mm. Ja, men vi, vi tar med molotov-cocktails och, och gorill äh, på natten. Vad <laughs> ska molotov-cocktails till? Prata vi inte om ett snyggt inbrott? Ja, men alltså, ett snyggt inbrott lämnar ju inga spår. Och skulle vi bara lämna spår så är det bättre att bara lämna ner skiten. Smittigt <laughs> område där det bor folk. Den stora branden i Mexiko, det Ja. Det inte, det inte du trodde att Mexico City blev skrivet av mig själv! <skratt> Nej, det är bara massor av bockningar, bara bittextmoder. Då är det ingenting jag kan göra större förlust De satt där och kollade resten och hittade en fruktkolori och bestämde sig för att jag ska bygga staden. Men Jänkan måste vi nästan ta reda på om det är först med. Ja, för Ja, från mm. Jo, men det är ju ett lite snyggt inbott Ja, men det borde vi ju ta reda på. Korskotå, den killen där som du pratade med innan, han, Jossef. Är du vad heter Antagligen vet inte honom mycket om det heter. Gomes. ja. M, ja. ja, ja men han bor... nej, ja. <Sure> men du vet, du getar lite pengar så Han är ju glad på dig. Ja. Kan du höra med om man vet vad resen till honom är? Han kallar dig för hundradollarsmannen nu. Kalla mig för Washington. Det blir kallar för. Fast på spanska. Vem är främst. är eller grin går det tardo. Då har vi ändå dag på oss eller i om vi ska liksom bara ner skiten på natten då har vi ändå dagar på oss till att göra annat. Men kan vi liksom ta reda på det? För den är ju som också. Ska vi bränna ner skiten? Fego, fego. Om vi inte hittar liksom det vi måste förstöra då är det för vara dumt och för ner det, tänker jag. Ja, jag vill egentligen inte på den här saken i alla fall inte om det är oskyggliga valstyrelser där inne Nej. Ja men de, de gör ju med ja, det Vi säger oskygglig valstyrelse men jag vet inte om det fodrar eld just mm. <laughs> Men om det är politiker <laughs> <laughs> <här> eh, Politiker är bra, de kan bytas. <här> Nej men vad ska vi göra? vi, ställer... vi kollar vi... kallar... alltså, vi... ja, läget. Vi kollar vad vi sparar lite på stället då. då. Liksom oh, men vi liksom oh. mm. ah, Ja med på också just nu? Ja. kan vi ja, med Gomes då. vi har inte fått något svar ifrån eh Famigo. Med... Eh, sjukdoktorn. Antar den är för tidigt. Ja, det är nog tidigt. Ja. ja, du har hört något. Nej locka locka ja. Vi tog kontakt med Godmuseet. Vi? Mm. Hej. Du ringer. Nej, det ja. Ja, ja, ja, ja, hej, hej. hej. Passa hej, hej. upp sig igår. Ja, ja. Ja. ja. Nå, någon... Vi är här igen. Välig, väldigt, väldigt klug idag. <tryck> ja. <tryck> ja. <tryck> Så här, aha, jag ser att det är... Så stilig man kan vara ja. mm. Jag hoppas att du inte glömde bort lilla frugan Nej nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> Vad bra Alla tre Det, det är så att vi har ju fått en lite problem med den här leveransen Naha. Naha. Vi skulle vilja prata Med Jonathan Brooks Naha. Nu är han, han, sådär. Han. det hans adress Alltså var han bor det, det var inte det vi fick va? Nej, vi fick det, ja, studion också. Ja, ja. mm. ja. Kan du nog trönt hjälpa himlen? Jasså! Nej, det är den vi har. Det är ju den arressen vi fick. Ja, det var olyckligt. Så att det finns ingen annan bokföring som personer då? Nej, inte. Men det, det är namnet visar sig innan han kollar. Jaha! Det finns ingen an Brooks. Det var ju oturligt. Och Delapaz är ett vanligt namn. Men det är så stor ja, Dela Delalus menar du? Ja, pass. Nej, ja, Det finns ju otaliga ja. ja, precis ja. Det var ju ontydligt, det, det, det tråkigt Ja, mycket Ja, verkligen Mycket <laughs> Men du kanske skulle jag... kunna hjälpa och att undersöka saken under en liten tid här 20 dollar el kanske Ja, vi lite ja. Ja, jag visst, jag kan väl så det... kolla i arkiven om det finns något under ja. mm. någon, någon, någon tidigare adress. Ta ja. Ta lite tag förstås. Ja, vi finns ju på den här resan på kostsam tidshörande uppgift som jag gärna tar på mig. Tack. För <här> <Ja. Och, här. här> 20 år sedan så kommer jag ju få mer om man hittar någonting. Mm. När Men vi återkommer istället om man är har. Mm. Istället för att skicka... Det är vad vi vill Det är särskilt såsos ja. ja, precis Det är en mm. ingas Mhm. är en Det är en ingas Lundmarna gärna i förväg Som vi alltid får Är vi mm. bra på det här med mm. snygga mm. himlott mm. förresten? Nej Vi kan inbilla oss är det någon som har locksmith? Ja, jag har, jag har ett. Jag har fyra i locksmith. Så. Evidence collection. Två. Jag, jag har fem, sex. Stelt, tre, kan det vara Det kan vi inte Jag har åtta i stå. skaffling? Uh, att brottas typ, en slåss. Ja. Mm. Slåss uh, barehanded. Jag är bra på flyg. Jo. Mm. Jag också. Fly. Jag är bra på att ha har hjälp, Det har jag ingenting på. <laughs> Kanske jag borde ha satt förut om den poängen. <laughs> jag har ju tio poäng. Jag flyttar ett sånt poäng, tror jag. Vad <laughs> sådär? Ja. Tuskar lite. Jag missade att jag inte hade någon på det. är inte så vad det Jag är man har dagarna efter. Så. Ja Jag har 80 så det är liksom um. billigt. Nej, Sänker din eh Ja. Så. Ehm, och jag kan tänka mig att försöka Ta mig in där, det är inte så svårt direkt Men jag såg, fanns men det... Är det inte lika bäst att försöka vara lite försiktigt först För det var inte direkt öppet där Mellan byggnader och sånt va I det målet. Tänker mig en liten trångig gatan Lite så ja. ja Men vi tar väl med en fruktkorg Och leverera helt enkelt Se på vi kommer med det What would that possibly accomplish? Nothing. But <laughs> <That> it's fun. It's <laughs> a very Vi reason to be Vi We're going to start with chocolate. We don't know what it really is. Oh, we've got a mistake. Middle of the night. Middle of the night. I don't know if I'm going to eat it before. It's going to be a är A fructose. is that it's Ariva. för det var ni som kan spanska så <laughs> och vi mariachi band. Ja. ja. Vi vill spela. In. Men om de skulle spela in, det. Om de klarar ut sig till mariachi band. Nej, vi gör ett mariachi band. så då att alla var klara så där ger mer som att Det jag suck. <laughs> kom på dem själv. <laughs> vi på bara upp Vi gör så gott vi kan. <laughs> Är ni så mycket bättre själva då? Ja, precis eh, Nej men gör ni det? Det blir bra Det kan nog möjligen gå fel där Nej Ja, det manöver Och alla är har... Ja, brinnande är Ja, brinnande man Ja, <laughs> det äter ju som jag, Lee. Nej, nej! Nu får jag sköja! Nej, du får inte! Nej, nej! pappa! Hej, är det för det ser Nej, som oj, oj, oj. <laughs> <laughs> <Karamma>. <laughs> <laughs> <hör> du det. Jag tycker det <laughs> <hör> <hör> <hör> Du, men, men, du det män, som håll, <hör> du, och upp här att se, känner du streets. Smart och, och maskig eller sånt. För jag Men menar, du skulle ju kunna utge, utge dig för att vara sämre från sämre som Trump. Eh, maybe. Mm. Ska jag jobb översätta? Eller ska vi utveckla Arch? <laughs> som spansktalande. Ja. Jag tänker att det kan väl vara bra oh, med någon som pass. Mm. Hey det jag, <laughs> jag tänkte att du kan hålla en lönsvård. Jaha, tyckte du det också? Ja, jag också att det var lätt så. <laughs> det är bara Cthulhu så det har mycket lättare att fortstiga med du får lite mer dundad. Det -dun. är inte dåligt om han har åt på att vakna. Va? Ja. Ja. Bara slår snusknappen snus nu. Ska man i medlemmet? Han tittar in och säger, hallo. Nu har ni ingen plan. Jag Nej, vadå, det har vi ingen plan. Förutom att vi bryter chatting. oss in i natt. Mm. Ja, det är jag mest för, så... Nattligt inbrott. Nattligt inbrott. Diskret. Nattligt inbrott. Jag får vi klämma i en mörk klämme. Ja. Och har du lagt Den svarta lilla hetten. Yeah. Ja. Ja, du. <laughs> ja. Inget marriage, man har ätit med handen vi ska inte bara ha dem liksom väntar ingrediens vad vi utefall har vi kan vi kan ha det, det vi, behöver, vi kan ta, vi, vi, kan ta det, det. vi kan ta det vi har ju minskade en så länge kordinat att de inte känner oss en här och det det gör de snart. <laughs> mm. Ja, men om vi men ska de besöka oss då så kommer de ju att tjäna en oss och då är... Ja, går vi dit mm. och, och börjar ställa De konstiga frågor ja, Då kommer för de ju att veta, veta vilket är Och sen kommer det diskreter Jag tror inte att våra lögner Om att jobba med trabelle Kommer att hålla så mycket vatten Det är ju bara ner helt skiten vet de inte om, hoppas jag De kanske de vet om Här är ju borta trabelle Ja men då inväntar vi kvällning någon Så lägger vi upp en plan för det här är väl diskreter Inbrottutskap Fantastiskt Mm. Ja, vad oh, ska vi? Nej vi från. skiter i planen och känner, kör bäst igår. Du, <laughs> För planen är på att jags helveten. Då. Du locksmittar bara ja. så, uh, Jag locksmittar så Ja, locksmittar du. Så tar vi det. Det är perfekt som det har Ja, det var. Det kan man nyttigt. Jag kan stå utan förvirr. <laughs> ja, det, det är just det. <laughs> <här> Fuck off. <all birth. här> hey vi. Hej will kill you. <här> Får jag stå ute? Får jag göra fågeleätten ifall kommer, så. jag kommer? Vill... Ja, precis. <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja, det finns ju så många ugglor i Mexiko City. Ja, precis. <skratt> <skratt> nu är klockan tio. Nu bryter vi oss in. Eller så väntar vi med det. Ja. Vi väntar med inköket efter sommar. Nej. <skratt> Klipp <Kliffänga>. du. <skratt> för det är så alltså planen. Runda Bromen där Planen är att eh, jag samlas. Loksmittar och eh, jag evidence -collectar. På natten samlas ni på adressen utanför. Men jag är ganska värdelös som mig va? Jag kan väl sova så <laughs> <laughs> som Victor Larsson Ja, jag är det dukt av alla mig i för sig. Vi behöver Ja det är sant nån utanför, så ifall allting går till stället. <skratt> Men vad är det du vill göra då? Fröken Wolle, hon var ju utanför. Jag menar alltså utanför helt, alltså ställer ja, kvar. Vi har sittet kvar i bilen. Ja. Men vi är vi Håll mot Nej, de är inte så där. Så och Lars är inte med. Trettiotals motorer inte, inte kände för sin diskussion och tysthet. Nej, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det kan, vi gärna. Nej, det är inte vi kanske nu. Ja, det är och oh, det var ah, det var bara bilen som backfardade. det inte det var bilen. Oh, never mind. Det var ingen nyttiga Det är för sig att jag inte i läge med någon som pratar spanska. Asch. Som är med, det, det finns en anteckning eller Det spanska, på. <laughs> <Ja>. <laughs> ah, det är förstås det som är Okej, okay. ja, det I, betyder det. Att vi måste ha med oss Antingen ah. viktelar till eller, eller service. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> Service är <jag> med. Jag <skratt> sitter lite ledsen långt för i bilen. <skratt> <skratt> med en oh, det går så smidigt. Jag har inte ett glas i nice. Och Då får jag hålla oh, en sån. Då stannar jag. Då stannar jag. du ute och har en så kan skjuta dig utanför. Ja. Ja, ah, just det. Fi. Fi. Fiat. <skratt> Sitter och fittra, lite Läser. Jag så, vi ska väl robla med ska läsa. Jag har tänkt inte smyga. Vi får väl det tår så länge. Nej. Så pallar fickan. Det var nog kanske bra att han... Du har tryckit lite grann. Ja, vad du Jag har inte ett skit. Jo, men jag har ett engelskt ställe. Jag sitter i bilen. Jo, jag har ju också. komma ut ifall det är någonting. vill. Ja, men Ska vi komma ut springa det med papper till dig som brukar läsa? <här> vad är det här? Kan du är det med fel? Ja, det är ju okej. Nej, men du får tacka dig. Nej, du hänger på. Tack, ja, det får vi på eh, va? <går> I så fall går jag emot tärningen. Smöga. Åh, istället. Åh, men är dubbelt så bra. <går> ja, då får jag vara med. <går> ja, jag är med då. Är det, Han är också mindre av, och, och, och, och, som... Ja, då sitter vi på tärnet. Ja, ja, du kan ju också skjuta om det behövs. Ja, jag, nu. Jag, jag, nu. nu. Ja, nu. <går> If service är viktigare för han är den enda som har läst, äh, läst ja. boken så man måste, Om han dör så måste Make någon annan läsa Make up your mind <laughs> <laughs> slårch <laughs> Vi tar med slårch ja. ja. I mott bättre veta, då står vi med Slarch <laughs> <laughs> Oh fuck <laughs> Medan att du borde ha någon kvar som Nej det blir bra nu. vi bra på hotellet. Ja, ja, jag kan komma uta på Bergslö. Men det är bara Men det är folk. Ja. det rätt så bra måltid. <laughs> vi kommer tillbaka. Vad fan är hotellet? Nej, oj. Det är så. står han sagt att få till bara han lämnar in filt. <laughs> Men vad i helvete, Jag är templigt säker på att det inte när vi upp det här, <här> ifrån. Inte, inte igen! Det var inte vi! Vi är oskyldiga! Nej, det var inte jag. Jag har inte sett det. Oksh! Vad luftskepp! Hindeburgs gick så bra som vi gjorde. Vad Var jag kommit fram till att för att verkligen komma in i den här Hindeburgs så måste vi återskapa liksom och hängde det. Så vi byggde ett luftskepp. I skala och tända del på. Ja, på rummet. På rummet. Hur stort tror det? Hur fick vi? Ja, var liten. Var det två meter? Det är rajvat. Det New York. Ja, går och tänder en cigarett Oj Sittar jag med gott Winston Rodgers är jätteglad för att se den notan 200 000 på en För helvete det skulle vara i skala Plus 50 000 är hotellskap Varför <laughs> <laughs> hyll de det är på 250 gånger 85 meter? <laughs> <laughs> det är <bland> <coughs> en hangar ja. <laughs> ja. ja, vi får väl Ja, Vi ja, är <laughs> något vi framåt emot Tills hösten ja. Vi lämnar i det vi står utanför en den och ska bryta in Yay oh, Nothing could possibly go wrong Hej. Hey.